а також у програмі «Старшокласник» завітаємо на фестиваль «Повіримо у себе» і поговоримо про ігроманію. Тож приєднуйтесь! Оксано, а ти знала, що кішка не просто нявкає, а вимовляє понад 16 різноманітних звуків? О, я про це десь читала, а ще чула, що свиня видає більше 20 звукових сигналів, дельфін понад 30, а соловейко аж 40. Взагалі спостерігати за домашніми улюбленцями так цікаво, Мені здається, що з часом ти справді починаєш розуміти, про що вони говорять. На жаль, у мене лише рибки, тому з ними не дуже поспілкуюся. Аню, не засмучуйся, я тобі свого кота можу позичити на вихідні. Він у мене гіперкомунікабельний. А поки що пропоную послухати програму «Загадки мови», в якій мовознавець Олександр Авраменко розкаже про мову тварин. Слухаймо! Вітаю вас, шанувальники слова. Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про пестушки, утішки, забавлянки та колесанки. Також ви дізнаєтеся, як розмовляють наші чотириногі друзі, тварини. А в кінці програми разом із письменником Іваном Ковалем знайдемо коляду на краю світу. Наші пращури були переконані, плекати душу дитини потрібно з маличку. Здавна вважалося, що треба бути дуже обачним, щоб уберегти малятку від поганих очей, злих сил, а й ще від недоброго слова. Спостережливі і муди наші бабусі ще й дотепер тримають у пам'яті безліч пестушок, утішок, забавлянок, колесанок, щоб розважити, втішити дитину. Вони навіть створили спеціальну лексику – дитячу. У мовних глибинах відчукали мудрі, ніжні, лагідні звертання, щоб дитя з маличку привчалося до краси, вслухалося у музику рідного слова. Чимало з них зафіксовано словниками української мови, наприклад, сонечко, пташечко, зірочко, ясочко, леліточко, котику, горобчику та багато інших. А ще багато таких звертань можна віднайти в українських говірках. Птасю, квіточко, любцю. Любоньку, потіхо, золотко, пестунчику, лялечку, маківочку, крихіточку, цюню, цяцю, пусю, зайчику. Цікаві спостереження читаємо у книжці Світлани Богдан Мовний етикет українців. Кожен регіон має своєрідну систему назв завдяки яким можна звернутися до дітей різних за віком, рисами характеру чи поведінкою. У гуцулів, скажімо, існує своя періодизація віку дітей. Хлопець до 10 років – це хлопець, старший 10 років – хлопчище, великий – парубок, а той, хто вже може працювати в бутинах, тобто рубати ліс – легінь. Діти, що ходили до школи, називалися шкільники. Дівчата, відповідно, називалися дівче, дівчина, дівчище, дівка, а та, що на виданні – дівка в заплітках або дівка в бовтицях. Дитина в пелюшках для українців здебільшого немовля. А ще опелінок. У першому році життя – годовичок. Яка вже повзає – плазун, плазунчик, лазунець, лазуночка. Яка ходить – ходун. Якщо немає ще зубів – дід, дідуган. Якщо вже має зуби – зубань. У другому році життя – друге літо. У третьому – гулячок, гулячка, пічкур, третяк. У четвертому році – метунець, четвертак. У п'ятому році – підпасич, підпасочок, п'ятак або ж п'ятиліток. Народжене дитя взимку – зимак. У березні – марчук. У петрівку – петрівченя. У Поліщуків немовля – ляля, лялючка, лялюся. Років до трьох – дитє, дітятко, дитєтко, дитинка, дитенонька, дитенойка. Дівчину залежно від віку називають «дівче», «дівчинка», «дивчук», «дівойка», «дівочка», «дівчина», «дивуля», «дивческо». Хлопець – хлопчик, хлопче, хлопчена, хлопческо, що співвідноситься із різними віковими періодами дітей. Це своєрідна лексична шкала віку. Суфікси останніх слів в обох випадках надають відтінку з грубілості. У Західному Поліссі відсутні відомі з літературної мови звертання «маля» і «малятко». Натомість використовуються «малий» або «мала», «малейкий» або «малейка», «маленький» чи «маленька» із чіткою вказівкою на стать і без такої вказівки «мале» – збірна назва «малеча» і «пестлива маленя. Звертання до дітей нерідко є вторинними назвами, запозиченими із світу рослин чи тварин. Це можуть бути також небесні світила, наприклад, сонечко, птася, зірочка, квітуня, ластівка, ластувенєтко, котик, горобчик, ціпка від курчатко. Вживаються такі символічні назви переважно при безпосередньому звертанні, додаючи майже завжди займенники «мій», «моя», «Моє», що надає спілкуванню теплоти і ніжності. До того ж, поліщуки послідовно послуговуються кличним відмінком. Це характерно для людей старшого віку. До товстеньких немовлят і малят звертаються пецючку, «Грубасе», «Пампухо», «Пампушко», «Пампушок», «Плюшечко», хрущчику. «Мізерна і дрібна дитина», кунозочка, «Снопочок», «Дрибньоха», «Шнурочок», Кнопка або купа. Найскорослих малят називають коротун, вузлик, шпунтик або шпингалет. Високих підлітків звуть найчастіше бусько або боцюн. Балакуча дитина – балахотун, балахатун, балакун, балакуха. А ще меля, мелюх, пустомеля, говорун, говоруха, говоруха, соловейко, щебетуха, щебетунька. Траскотуха, дзвіночок, тараторка, теревеня, ляпа, тріпотуха, цокотуха, шолотало, шолота, шварготун, шварготушка, язика та хвеська, дзвенькало або ж лепетун. І навпаки, мовчазна, неговірка дитина – вовчур, мовчун, мовчунка, мовчачок або мовчуня. Допитливу дитину кличуть «чогокало» або Шокало. Порівняйте із подібними утвореннями, зафіксованими словниками гакало хтокало. Правда подібно. Ніжне звертання до дитини бережуть у собі колискові, мета яких прокласти ніжну і теплу стежку до сну. Ось послухайте уривок однієї з таких пісень. Тільки люди, а й тварини вміють розмовляти, щонайменше подавати певні звуки. Секрети мови тварин розгадують учені, тож гадаємо, що всім буде цікаво дізнатися про мову тварин. Почнемо з котів. У котів, як у жодних інших тварин, є надзвичайно багатий арсенал виражальних засобів. Такого висновку доходить сучасна наука. Наприклад, хвостом дуже часто коти виражають свої настрої. Якщо хвіст неспокійно рухається справа наліво, це свідчить про невдоволення тварини. Якщо хвіст розпушено, це є свідченням того, що кішка розлючена і збирається пустити вхід кіхті. А про миролюбний настрій тварини свідчить хвіст, обгорнутий довкола тіла. Що ж до котячих перемовин, то вчені встановили, що кішка видає понад 16 різноманітних звуків. Залежно від ситуації, вона нявкає, муркоче, рикає, шипить. Якщо кішка почувається самотньою, вона жалісливо нявчить. Певне інформаційне навантаження мають рухи і міміка тварин. Так, проявом страху чогось несподіваного є вигнута спина кота. Широко розкриті очі тварини – це свідчення зацікавленості. Коли кішка мружить очі, будьте впевнені, вона чує, що про неї говорять. Цікавим є і той факт, що муркотіння кішки багатозначне. Коти муркочуть, коли висловлюють задоволення, вдячність, коли отримують ласощі, також якщо тварина налаштована доброзичливо та миролюбно. Іноді муркотіння свідчить про зародження злоби, особливо коли кішку гладять проти шерсті – чи силоміць тримають на руках? Ніжні, лагідні інтонації видають матір кішку у спілкуванні зі своїми кушенятами. Муркотіння кішки – це свідчення її прихильності до близької людини. А тепер про собак. Пристрій, що допомагає перекласти із собачої мови на людську, став торговим хітом у Японії. Тепер за 120 доларів любителі чотириногих друзів зможуть придбати мікрофон, який прикріплюється до нашийника собаки, і спеціальну консоль, на яку надходить інформація від тварини. Виробники новинки стверджують, що вона може правильно перекласти із собачої мови майже 200 слів і фраз. Усі вони поділяються на 6 категорій – радість, розчарування, загроза, сум, вимога і самовираження. Залежно від категорії собачих емоцій, на екрані консолі з'являється переклад, досить довільний. І цей переклад людською мовою. Виробник нової іграшки переконує, що йому вдалося домогтися сумісності пристрою з більш ніж 50 породами собак. Від найменшої у світі Чихуахуа до німецької вівчарки. У найближчих планах компанії відправлення собачих повідомлень електронною поштою а також розробка перекладачів із мови інших тварин. Здатність до говоріння, тобто імітації людського голосу, мають, як відомо, багато птахів – папуги, ворони, канарки, шпаки, мухоловки й інші. Звуконаслідування допомагає пристосуватися до умов, у яких опиняється пташка. Спостереження показують, що пташка позбавлена спілкування з іншими птахами або людиною і почувається самотньою, невпевненою. Це стосується і пташок, які не розмовляють, а спілкуються з людиною іншими засобами. Цікаво, що і серед птахів охочіше контактують з людиною самотні та хворі пернаті. Треба відзначити, що і розмовляють птахи по-різному. Одні повторюють завчені звуки, інші пов'язують мовлення із певною ситуацією, просять їжу чи воду. І тільки в окремих випадках вдається навчити пернатого вести діалог, як навчають мавп мови жестів. Учені, які вивчають звукову сигналізацію тварин, встановили, що свиня видає більше 20 звукових сигналів, дельфін – понад 30, а соловей – аж 40. Кожен із сигналів має своє значення. Ними висловлюють страх, задоволення, гнів, кличуть або попереджають про небезпеку родичів. Навіть найпримітивніші, як ми гадаємо, тварини мають складну систему сигналів – так, у курки сигнал тривоги поділяється на чотири різних типи. Перший – небезпека, близько. Друге – небезпека, далеко. Третє – небезпека, людина. І четверте – небезпека, яструб. Триває програма «Загадки мови». Остання наша сторінка – художня. У ці дні ми святкуємо Новий рік і Різдво. А яке ж свято без колядок і щедрівок? Пропоную вам послухати цікаву історію сучасного журналіста і письменника Івана Коваля про роль колядки та рідної мови в житті українців. В одній із наших попередніх передач Іван Коваль уже читав свої вірші. Сьогодні ж – прозова історія, жанр якої, за визначенням самого автора, – «житинка». Бо ця неймовірна пригода про наше життя.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 Хабаровськ аж ніяк не загородами. Усе чуже, і люди, і мова. Було, правда, кілька західняків, все ж легше. Довкола частини непрохідні болота. Не одного солдата, що надумав у самоволку гайнути, забрала чорна стихія. Зник без вісти, лише два слова, рідному дому. І, звісно ж, багато інших армійських реалій, не таких, правда, трагічних. Швидше навпаки – Отримають, скажімо, червону фарбу в полку. Через тиждень усе село в комуністичний колір розфарбоване. А привезуть захисного кольору. Всі неначе наче в партію зелених позаписуються. Наш герой – водієм був. Підходить якось до прапорщика місцевий житель, просить вантаж перевезти додому. Під'їхали до обійця. Не місцеві тут живуть, оцінив солдат.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 Виселена разом з сім'єю у далекому 1946 році жорстокою сталінською машиною з рідного Золочева, всього лиш за те, що щиро любила свій край, вона вперше за довгих 40 літ почула рідне слово з України.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 України. Програма "Загадки мови" завершується. Пишіть нам і слухайте нас, а ми що п'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіо Родина твоя хвиля.